57. Bár kimerült voltam és egy kicsit magányos, mégis ragyogóan éreztem magam. Életem legjobb formájában voltam, tisztábban gondolkodtam és láttam, mint valaha. Az érzés nem volt más, mint amit a szerzetes rendekbe belépő emberek leírnak. Úgy éreztem, minden kivilágosodott. A szerzetesekhez hasonlóan minden kadétnak saját cellája volt. Ennek mindig érintetlennek kellett lennie, a pricsünket szorosan be kellett vetnünk. Fekete csizmáinknak, bikaviaszosnak kellett lenniük, fényesnek, mint a nedves festék. A cellánk ajtaját mindig nyitva kellett tartani, bár éjszaka belehetett csukni az ajtót, a kiképző bármikor besétálhattak, és gyakran be is sétáltak. Néhány kadét keserűen panaszkodott. Nincs magánélet. Ez megnevettetett. Magánélet? Az meg mi? Minden nap végén ott ültem a cellámban, bikáztam a csizmámat, leköptem, dörzsöltem, tükröt csináltam belőle, amelyben láthattam a kopaszra nyírt fejemet. Úgy tűnt, akármelyik intézetbe is kerültem, a tragikusan rossz hajvágás volt az első dolgom. Aztán írtam chelsea -nek. Biztonsági okokból megtarthattam a mobilomat. Elmondtam neki, hogy mennek a dolgaim, elmondhattam, hogy hiányzott. Aztán kölcsönadtam a telefonomat a többi kadétnak, akik esetleg a barátnőjüknek vagy a barátjuknak akartak SMS-t küldeni. Azután elaludt a villany. Semmi gond. Már távolról sem féltem a sötétben.